Хто їм сказав, що наші потруїлися? Вони дали офіційний запит. Я попереджав, я просив, бігав по кабінету. Медики нехлюї, не розвезли хворих по місту. Даю шанс до кінця тижня Столити версію, яка всіх влаштує. Кандидатуру винного мені на затвердження не зробите нафікс пляжу, заслужені блін юристи. Стояли один проти одного. Маленька кулик і тлустий вареник. Два вождя після дождя, сказав Стас. Що? ревнув криворучку. Два вождя після дождя. Так називали в народі картину Бродського. Товариші й Сталі не ворушило на прогулянці в Кремлі. Криворучку так само рвучко вискочив з кабінету. То ти ерудит? Кулик мустилися за столом. «Давай каву, скажи Насті, зарплатні повернемо з відсотками. Хай і цукру оципле». Надвечірній весняний парк гоїв буденні турботи великого міста. Команду побачив біля колиби гурт тінейджерів з пляшками бренді Коли в руках. Курили голосно ржали. Сів на колоду, овкинув сигарету до рота з пачки клацнув запальницею. Два хлопці винесли розчапірений віялом шашлики, компанія захвилювалася на зустріч. Ходаючи мачу, хизувалися перед подружками, театрально струмляли шампури у дерев'яну стіну, розлили у пластикові стакани червоне вино. Але крокувала перламутрова Марина. Якби нараховували бали за мінімальну кількість бавовни і синтетики під назвою одяг, дівчина хай-фай перемогла б. Командо стрельнув недопалком. Дівчина підійшла в притул, вперлася коліньми в коліна. Командо свиснув. А не боїшся так ходити по вулиці? Сигарети є? Прима. Гегемон безробітний? «Гапунтію! Я гематоген! Я зараз на секретному завданні!» Біля мангалу товпилися у мільці, поливаючи м'ясо вином. Команду з Мариною підпирали шинквас. «Доповідай!» Команду притримав за лікоть, превентивно екзальтовану від потенційних гарних посиденьюк Марину. «Це було нелегко!» «При наливі врахую. Тимент? На пенсії. За інвалідністю. Бандитськими ножичками почекрижений. Але з улюбленою роботою не розлучаюся. І?» – радо завищала Марина. «Тихо будь. Прокурор почує. Кажи про наше. Такої соні, як ти показував, немає і не було». Для нашого ринку невигідний, бо дорогий, ексклюзивний. Заробила на шашличок і пляшку шампанського. Мені краще горілочки – крапельку. А я дивлюся, ти чи не ти? ляснув команду по плечу Василь Олійник, екс-чоловік Лідії. Це він, радісно захилитала позолоченими виноградними гронами у вухах Марина. «А у вас місце є?» «Он там, у кутку. Веслуйте туди, до хлопців, а я щось візьму для престижу». «Дві секунди. Марино, кермуй до тих хлопців, а ми засмажимо шашлички». Команду і олійник розчепірили шампури, прилаштувалися біля мангалу. «Нова наречена?» «Чи так, охотуха?» кивнув олійник у бік Марини, яка почувалася у чоловічому гурті, як золота рибка в екологічно чистому морі. Її заливистий сміх мав великий успіх. Командо роздмухував газеткою жар. «А ти насправді з Лідією хочеш ділитися?» «Там жіночки зубасті!» – команду обернув шампури. «Це для престижу!» – засміявся олійник. Нафіга мені їхнє добро куркульське. У мене сьомий розряд, хазяїн задоволений. 200 баксів на місяць. На пив футбол, слава Богу, вистачає.